Kaj bom govorila v tem predavanju? Čeprav je gospod predsednik rekel, da že vse veste o nano, bom kljub samo povedala, kaj je nano, zakaj je nano to pomemben finančno in zakaj se da vsi v to zaganjajo, kakšne so tiste posebne lasnosti nanodelcev, ki jih razlikujejo od velikih kosov, kako te delce vidimo oziroma detektiramo, govorila bom o nano varnosti oziroma o nano nevarnosti, in pa v povezavi nano in umetnost. No, tukaj je že ena taka povezava, ne, tale srček je narejen iz nano, žičk, uh, ne, molibdinovih judidov. Zdaj, kako pridamo do takih slik? Ko kot sem v začetku rekla, uh, velikaj se pojavijo naključno, ta tale srček se je v bistvu sam naredil. Uh, če ne bi bilo meneta, kot opazovalca, ga ne bi nihče na tem svetu videl. Prav tukaj pa zdaj že filozofsko izhodišče, da velikrat se umetnost uh, vidi, še lekko pride opazovalec. Kaj je zdaj nano? Uh, nano je milijardinka metra. Se pravi, če en meter, zdaj na milijardo koščkov, ko dobite en košček ki je velik en nanometer. Uh, nano je beseda, uh, grška beseda za škrata, In tako kot škrati prinašajo bogatstvo uh, samo nekaterim, bo tudi nanotehnologija prinesla bogatstvo samo nekaterim. In tako kot škrati lahko zagodejo drugim, bo nanotehnologija škodovala veliko ljudem, če ne, ne bomo znali na nek način obvladovati. Zdaj pa nanodelec uh, pa ni kot zelo se pravi, nanodelec ni velik samo milijardinko metra, ampak je lahko tudi večji, pa se mu še zmeraj reče nano kar nekaj let je v Evropi pa tudi v svetu trajala debata, kateri delci so nanodelci, koliko morajo biti veliki. In potem so po ne vem, kolikih letih uskladili, da je to delec, ki je manjši od 100 nanometrov, ali pa manjši recimo od desetinke mikrona, če vam je mikron uh, bližja enota. Ampak ne manjši v vseh treh dimenzijah, lahko samo v eni od dimenzij, recimo uh, ploščice, Luzke, ki so manjše od 100 nanometrov, so tudi nanomateriali. To ni zelo nenavadno, tudi za Maribor, če ne, ne Ko greste po pohorju, se vam pod nogam svetlika, tam, ko hote po kamnih. Svetlika se vam sluda. Sluda je tipič nanomaterial, Če odluščite tanke luzke slude, boste imeli nanomaterijal. Tudi ni tako nenavadno za nas, ki si zube umivamo. Če pogledate na zobno pasto, boste noter videli, da je noter sljuda. Zakaj? Zato, da se zobje lepše bleščijo. Se pravi, nanomaterial je v zobni pasti. Potem so lahko to nanonitke. Azbesti so tipični nanomateriali ali pa kakšne druge kristali, ki so zlotanki ali pa tudi druga vlakna, recimo tekstilna vlakna. Se pravi, to je lahko dolgo par deset mikronov, lahko je dolgo par deset milimetrov, tudi oglikove nanocevke ali pa uh, anorganske nanocevke so lahko dolge, dolge po en centimetr. Ampak, če so uh, debele, samo nekaj deset nanometrov so to nanomaterjali. Lahko so pa take drobne pikice, recimo ta titan dioksid je sinkarne celje in vidite zelo drobne uh, koščke tega materiala. Zdaj pa še malo primerjave. To primerjavo, tole zemljsko kroglo sem z interneta dol dobila in tudi primerjava je z interneta ukradena. Uh, vidim, da se mikroni ne vidijo. Ne? Ta računalnik očitno namara mikronov tukaj, ampak tukaj so mikroni. Zdaj, zakaj je ta primerjava? Uh, če primerjamo primer naše zemlje in primer nogometne žoge, Dobimo isto številko, kot če primerjamo premjero umetne žoge in primerj največje uh, posamezne, uh, pač te sferične makromolekule, molekule C60. Molekula C60 je bila prvič najdena v vesolskem uh, prahu, ampak je dolga leta niso znali identificirati, kakšna njena struktura, potem pa so leta 1985 dobili trije fantje Nobelovo nagrado za njeno strukturo. Uh, ta, če pogledate tale oglišča, kjer stojijo oglikovi atomi, vidite ravno uh, geometrijo nogometne žoge. Uh, no, vmes, no, ta, ta mala nogometna žoga je samo 0.7 nanometra velika, je pa simbol nanotehnologije. Od takrat naprej so se množice raziskovalcev zapodile v raziskave teh mehnih objektov, Uh, nekaj let pozneje so našli prve oglikove nanocevke, ki so rasle ven iz teh kroglic in so se ta isti raziskovalci vrgli v oglikove nanocevke. Potem se ta uh, dve področji so se počas izpeli, čeprav so napovedovali, da bojo delali vrvi do satelitov, za zaden zadnjem času, da slišimo, da bojo delali hiše z oglikovih nanocevk. In uh, so sami ugotovili, da, da, da ne bo vse tako, kot so napovedovali in so se zdaj vrgli v grafen. Grafen je, uh, če grafit razlovite v monoplasti, ena sama plasti je grafen in verjetno se je že slišali, da se zdaj veliko kvarijo z grafenom. In to ta ista več tisoč glava skupnost raziskovalcev. Zdaj, zaradi vseh tega pom, pom, poma, rom, pom, poma so prišli tudi do publikacij, so prišli do vodilnih pozicij v znanstveni srednji in če se slučajno ne ukvarajo z oblikovimi nanosevkami, ampak z enimi drugimi, ima že velike probleme z objavami, ker čutijo kot konkurenca. No, zdaj pa gremo od nogometne žoge do te male kroglice, so tipične dimenzije, boha 1 mm, las 80 mikronor, ali kronička 7 mikronov. To niso nanoobjekti. Prvi nanoobjekti so virusi. Velikost tipična okrog 150 nanometrov. Premer DNA-ja, 2 nanometra. Tiste celke, v katerih sem prej govorila, da jih je pol milijona vsaki dlakci, imajo pa premer manj kot en nanometr. Torej to so zdaj te tipične velikosti. Zdaj pa... Zakaj je stvar to pomembna? Predvsem zato, ker želijo na čim lažji način prideti do denarja. In tista država, ki bo imela neveč patentov, ki bo imela neveč novih produktov, bo postala nova vele Zdaj, ne smemo misliti o vele silah samo o Amerika, Rusija. Na tem področju je prava velesila sila kitajska in pa Indija. Po celi Indiji so se že leta 2000 začeli ustanavljati veliki centri za nanotehnologijo. Denar se je koncentriral v, v te centre in zelo hitro napredujejo. Zdaj v Evropi smo se zadnje leta nekako mal uh, zbudili in je tudi nekaj denarja za nanotehnologijo, vendar zadnje leto, dve, se ta denar že preusmerja iz uh, podpore nanotehnologiji v podporo. Uh, raziskal uh, nanovarnosti. Se pravi, zdaj le boste najlažje v evropskih projektih dobil denar za izgradno, recimo, uh, detektivskih metod, da te nanodjece nekako uh, detektiramo, oziroma, da jih izločimo iz ozračja. Ampak uh, napovedi so pa zelo velike. Se pravi, večina uh, denarja bo šlo za nanomaterijale tisti nano naprave za tranzistorje pa te zadeve je sicer nekaj denarja, ampak uh, malo v primerjavi za nano materijali. Kakšna se pa zdaj uh, znanstvena odkritja, uh, ki, ki, si, ki se obetajo, kje, kje bo nanotehnologija uh, imela neveč odziva? Se pravi, novi materiali so sigurno uh, tisti, ki so nebolj uh, obetavni, nanoelektronika, potem pa medicina. V medicini eh, že poročajo o tem, da recimo s pomočjo nanovlakanc eh, lahko eh, ozdravijo te poškodbe hrptanjače. Eh, podgano so recimo pač, eh, načrtno so jo prekinjali hrptanjačov, tako da je zadnje dve noge v bistvu za sabo vlačila, potem so pa ugradili v tisto področje eh, nanožičke, In so se tiste živlčne celice, kot v fižolokah, so začele rast ob tistih nanovlaknih in tista podgana je čez par mesec hodila. Se pravi, uh, nanotehnologija ima še posebej na področju medicine zelo velike obete. Po drug stran pa tudi zelo velike področja, zelo velike strahove. Uh, še posebej zaradi tega, ker so poročila, da nanodelci lahko prodirajo možgane. Zdaj, kot že v začetku sem povedala, da nanodelci niso samo tisti, ki jih dela nanotehnologija, ampak tudi tisti, ki jih delamo mi z reličnimi aktivnostmi od prometa do, do proizvodne kurjanja, ognjemeti, rastreliva petarde sveče, navadne, Vse to povzroča sproščene nanodelce v ozračje, mi jih odihavamo in prehajajo v krvni obtok in tudi pre, preidejo, mejo med krvnim obtokom in možgani. Se pravi, v možgane v bistvu prodira zelo malo snovi. Nikotin, vsi veste, alkohol, to tudi vsi veste, drugače pa maltih substanc, in uh, ljudje, ki nažal, ki pač uh, imajo uh, bolezni, uh, živčne bolezni, jih potem zdravijo zdravili, ki so bistveno premočna za, za tisto bolezen in za organizem, da vsaj mal tistega zdravila pride do možgane. Tega je ta barijera med krvnim obtokem in možganje tok učinkovita. Zdaj pa, če imamo pa zdaj nanodelce, po en strani grejo nanodelci možgane, tam lahko povzroče poškodbe, recimo zelo nas sumu imajo, da je Alzheimer pa Parkinsonova bolezen povzročena zaradi nesnaženosti zraka z nanodelci. Po drugi strani pa lahko na te nanodelce načrtno pripnemo zdravilno očinkovino in bojo pa šla zdravilno očinkovino možgane in bomo pozdravili določene bolezni, ki so zdaj zelo težko ozdravljive. Medicina se v bistvu ne več obeta. Govorimo o tem tudi zdaj že kakšnih osem let recimo, o tem silnem zdravljanju. Decembra sem bila na konferenci, nanotehnološki konferenci v Izraelu, kjer je nek profesor iz Amerike povedal, da na tržišču praktično še ni zdravila, ki bi bil narejeno v osnovi nanotehnologije. Zdaj, veliko se govori, vendar v uporabi tega še ni. Razen nekaterih zlorabljenih substanc in eno od teh substanc substancij, pa srebro, ki ga imam tukaj. To bom pa mečken kasno o tem govorila. No, potem imamo tukaj uh, biotehnologijo in informatiko, zagotavljene varnosti. Zdaj, o varnosti se zaenkrat, še ne govori veliko, vendar uh, pri teh vojaških zadevah se velikrat ne govori veliko, ampak se dela nekako v, v zaledju. Uh, nanomaterjali so učinkovite orožje. Zdaj, kako ugotoviti, da so recimo določeno področje posul z nekim nanomaterialom, je pa praktično nemogoče, če nimate detektorjev oziroma mikroskopov, s katerimi ti nanodelce identificirate. Se pravi, znanje z področja nanomaterialov, detekcije nanomaterialov, analize nanomaterialov je ključnega pomena tudi za varnost. To je podobno kot je uh, radioaktivnost, ki se je da izkoristiti v pozitivne namene ali pa tudi v močno negativne namene. Zdaj pa, uh, ko je stvar odkrita na področju radioaktivnosti, bi rekla v redu, prej, je Marija, pa ti njeni prijatelji prišla do radioaktivnosti, smo bili tega nekako rešeni, ne se ni bil problem, čeprav to ni čisto res. Imamo naravno radioaktivnost, uh, če posebej v, v v kletnih prostorih, imamo radon, ljudje so umirali zaradi radioaktivnosti oziroma živeli menj tudi pred odkritjem radioaktivnosti. Sam potem je prišlo pa do bodi si zlorab, bliki vojn, bodi si do nesreč, vendar to je pač cena napredka. Pri nanomaterialih je pa stvar ni tako zelo podobna. Zato, ker nanomateriali so od vekoma Uh, nanotehnologijo jih je na nek način odkrila, zato, ker so razvili tehnike, ne nazadne, tudi elektronsko mikroskopijo, da je lahko vidimo. Uh, Materialov, ki bi jih načrtno proizvajali, se pravi, v Sloveniji je relativno malo. Ne načrtno proizvedenih, pa ogromno. zaradi tega tudi plačujejo te kazni, da evropski skupnosti, recimo, uh, Ljubljana je uh, 40 kat preveč onesnažena za nanodelci v ozračju, kot je zgorna limita. In zdaj država plačuje kazen na mesto, da bi naredili kaj v zvezi s prometom. Zdaj, kakšni nanodelci zdaj so? Nanodelci so inženirski, to pomen tistih, ki jih načrtno naredijo nanotehnologiji. In ti inženirski nanodelci so že pri nas. Jaz sem rekel, da pri nas se ne delajo, ampak na našem tržišču pa so. Zdaj, kje so? So v kozmetiki, V zobnih pastah, v, v tonikih po britju, v ličilih, v kremah proti staranju, v barvah za lase, množici teh kozmetičnih preparatov. Zakaj so tam noter? Zaradi posebnih optičnih efektov, pa tudi zaradi podaljšanja življenjske dobe. Veliko nano je uh, strupenik za bakterije. In s tem, ko dodajo nekaj nanodelcov v neko kremo, bo je podajal še življenjsko dobo kreme. Včasno so kreme niso bile predolgo obstojne. V mojih letih si imel pa isto kremo, pol leta, pa je potem zasmrdila. te nobena krema, veš, ne zasmrdi. Tudi zobne paste, praktično neomejen rok trajanja. Potem uh, nanodelci so v hrani. Zdaj, koliko je te hrane na slovenskem tržišču, težko reči, ampak v, v svetu Dodajajo nano delce, titan dioksida, mleku, da podaljšajo življensko dobo, ali pa jogurtom. Potem uh, uh, premažejo sadje, da se lepše svet, da je bolj privlačno za kupca. Uh, potem, recimo uh, v McDonaldcu, um, uh, tiste vrečke, v katere vam dajo hrano, je znano delci. Uh, napolnijo to lepilo, da hitreje suši. In tako naprej. Vlik teh primerov je, če dalje več. Potem so nanodelci v detergentih. Zdaj se ne uporablja več fosfati, ampak se uporabljajo zeoliti. Zaradi fosfato so rasle alge, zaradi zeolito imamo pa alergije. Ne? A, a, a, a, zeoliti so tipični nanomateriali. To so zelo drobni kristali z drobnimi luknicami. Potem v tekstilu nekaj športnikov, tukaj je sverednost, da športniki, še posebej mlajša generacija, prodajo v športnih trgovinah obleke in pregniranje z nanosrebrom. Zaradi tega, da, da te mikice, ki jih uporabljate med športom, ne zasmrdijo zaradi teh izločkov bakterij, zato ker bakterije preprosto pocrkajo v prisotnosti nanosrebra. Bak problem je, da uh, pomrejo tudi pozitivne bakterije, ki so potrebne za zdravo uh, kožo. V čevljih je nano srebro, uh, potem uh, hladilnika praktično ne morete več kupiti na tržišču, če ni uh, antibakterijski. Vzmetnice antibakterijske, impregnirane z nano srebro, se prav ogromna tega je že na slovenskem tržišču. Vodo odbojne preuleke. Uh, to so tiste zadeve kas, za šprica čevle. Tam na etiketi lepo piše, uh, napršite čevle v dobro prezračanih prostorih, ampak takrat, ko mi rabimo tisto razpršilo, zunaj pada drž. In to pomeni, da to naredimo noter, malo sapo zadržiš, pa pošprič, pošpricaš. Ampak takrat impregniramo svojo pločo. Co reklamirajo te, ta uh, razpršila za nano? Se pravi, treba zmeriti na etiketo pogledati, da je, če piše nano, se temu boš izognt. Veliko krat ne piše nano, zato, ker ni nobene zakonodaje, ki bi to zahtevala. Se pravi, nano materiale imamo na našem tržišču. Zakonodaja ne obstaja. Potem imamo naravne nanodelce, ki sem jih že preomenjala pred predavanjem. To je nastaj zaradi erozije. Potem puščavski prah. Iz sahare včasih prinese puščavski prah tudi v naše kraje vulkanski zbruhi in pa virusi. Pa so pa nenamensko proizvedeni stranski produkt pri industrijski proizvodnji, mletje, varjenje, brušenje, gradbeništvo, ko podirajo objekte. To je to ogromno nano kvarca v ozračju. Pa vse sprej tehnologije tudi. Potem imamo en velik vir nenamensko proizvedenih nano delcev, in to je biomase in fosilnih goriv. Zdaj le, je bil spet 1. maj, ne, smo imeli vse posod kresove. Zdaj, če je kres na vrhu hriba, pa da vetr pada, je v redu. Če pada še dež, je optimalno, zato ker dež izpere nanodelce iz vzračja. Če pa kres zakurijo v neki kotlini, lahko ostane tedne in tedne uh, onesnažen zrak v tisti kotlini zaradi nanodelcev uglika. Uh, tudi pri gorenju navadne sveče nastajo nanodelci uglika veliki približno 30 nanometrov da če tega ne verjamate, dajte samo eno, eno steklce nad svečo in boste tako imeli črno stekelce. Tista črna stvar so tipični nanodelci. Zdaj, odvisno, koliko sveča lepo gori, ne? včasih sveča bolj kadi, takrat se sprošča več delcev, če zelo lepo izgoreva, se sprošča manj delcev. Ampak v nobenem primeru sveče ni pametno prižigati v stanovanju, še posebej ne večjih količin sveč. Zdaj, kaj se dogaja s simi kadilnimi paličicami, ki so tudi zelo popularne, tega še nismo izmerali, to naše čaka. No, potem imamo še izpuh iz motorja z notranjim izgorevanjem, še posebej dizel motorji so največji v nasnaževalci z nanomaterijali v urbanih središčih. Uh, zakaj so nanomateriali toliko drugačni od velikih materijalov? Uh, tukaj je zdaj nekaj stvari navedenih, uh, ki so privlačne. Recimo neprozorne snovi, kot je bakar, postanejo prozorne, če so delci zelo mehni, ker se svetloban ne more več dobro reflektirati, se prav odbijati od teh delcev. Povsem inertni materiali, neaktivni, postanejo katalizatorji, platina, zlato. Zlato ni več tako, da bi ga lahko močevamo v banki, se mogoče se z našo banko, ki je zgodna, ne vem, v ko je del zlata zelo za začne reagirati. Uh, stabilne snovi postanejo gorljive. Recimo, če imate kilo aluminija uh, v nano prahu, vam bo eksplodiral. Samo zato, ker to na hitrce zoksidiram. Trdne snovi postanejo tekoče. Da, nano delec zlata, 5 nanometrov velik, recimo tukaj imate dva, 5-6 nanometrov, nanometrov velika delca zlata, sta se stalila pred mojimi očmi, pri sobni temperaturi kot ka dve, dve kaplice in sta se združila v tale skupak. Uh, to, da so zanimive lasnosti, recimo izolateri postanejo prevodniki in uh, velik teh efektov je povezanih z mejhnostjo. Zakaj pa z mejhnostjo? Zato, ker ko je delec zelo mejhen, ima ogromno atomov na površini, to se lahko predstavljate. In tisti atomi, ki so gor na vrh, nimajo vseh svojih sosedov. Se pravi, da imajo proste kemijske vezi in samo iščejo da bi se združili med samo, ali pa da bi se kemijsko združili z enim drugim delcem. De, uh, Snovi postanejo izredno reaktivne, ko se zmanjša njihova velikost. In to je v bistvu tista osnova, zakaj se nanomateriali sploh uporabljajo. Uh, kilogram nano, recimo, nanoaluminija ima nekaj tisočkrat večjo ceno, kot kil kilogram aluminija v kosu. In tista povečana cena, pa ta povečana kemijska aktivnost je tisto gonilo, ki ljudi privlači v to področje. Nanomateriale lahko delate vse poslo, doma v kuhinji ali pa v garaži ali pa kjerkoli. In nenadoma tisočkrat povečate vrednost izga materijala. Samo zdaj, kako ta nanomaterial delati na varen način, kako ga uporabljati na varen način, da ne bomo uh, pač zastruplj uh, sebe, okolja in naslednji generaciji, ne samo zaradi zastrupljenega okolja, ampak tudi genetsko. Uh, na no, tukaj je ta fenomen zlata. Uh, če je delec 8 nanometrov velik, ima 7 atomov na površin, če pa je 1 nanometer, pa skoraj 60 in s tem močno povečano kemijsko aktivnost. No, zdaj pa ta stvar je pomečka povezana z umetnostjo. Uh, zdaj, umetniki tudi zmeraj hlepijo po nečem novem ali po bolj intenzivnih barvah, a po drugačnem načinu izražanja, a po drugačnem načinu kiparjanja. In nanotehnologija je za umetnost prav privlačna. Tukaj le en primer uh, uh, plazemske resonance. Plazemska resonance je en pojav, ko v mečknih delčkih uh, kovin, recimo zlata, ali pa bakra, ali pa platine, svetloba bo naboj v teh delcih. In zdaj je zelo odvisno, kakšne so delci, A so to mehne pikce, ali so palčke, ali so teli trikotniki. Uh, sam zaradi oblike bo drugač tis naboj zanihal in zaredi tega bo tudi drugačna barva potem šla v delcev. Delci bojo zasijali v drugi barvi In Če je različna koncentracija teh delcev, se tudi barve razlikujejo. Že samo par procentov teh delcev v neki, nekem topilu, v neki uh, emulziji, bo povzročil izredno bleščeče barve. In to je sigurno uh, barva, ki jo bojo umetniki prej pograbili. Če greste nekam v neko galerijo, so zdaj slike recimo osvetljene z svetlo, zaradi tega, da slika potem reflektira in se vid bolj živa. Če bojo uporabljali te žive barve, ki so na nek način kot da bi bile fluorescentne, ampak v bistvu je to drug efekt, uh, bojo slike postale drugačne. Zdaj, to je zdaj en, en, uh, en pol te uporabe. Druh pol je pri kiparstvu, ko kipari brusijo svoje izdelke, se uh, sprošča nanoprah. Uh, ali pa, ko recimo uh, oblikujejo slike uh, z sprej tehnologijami, vdihavajo ti se drobne nano kaplice uh, tih barvil. Uh, tako da tudi na področju umetnosti bi se mora zavedati nevarnosti teh, uh, teh substanc. Zdaj, kako ti delce vidimo? Omenila sem že, da sem elektronska mikroskopistka. Ne vem, če si vsi tu predstavljate, kaj to je. To je podobno, kot imamo recimo optični mikroskop, to smo vsi v šolah videli, ne, imamo svetlobo, imamo leče in s temi lečami povečamo sliko. Pri elektronskem mikroskopu namesto svetlobe uporabljamo elektronski curek, ki je zelo hiter. Uh, zaradi tega imamo s tem zelo valovno dožino, ki se pripisuje uh, lahko uh, hi, zelo hitrim delcem in s tem opazujemo posamezne atomske ravnine, lahko opazujemo tudi posamezne oblike posameznih delcev. To je zdaj ta elektronski mikroskop, na, na takem recimo delam že kar nekaj let. Potem je mikroskop na atomsko silo. Uh, to princip deluje tako, da imamo zelo špičasto konico in to špičasto konico drgnemo, drgnemo po površini uh, in od, nekako odtipamo površino. Uh, ta dva mikroskopa, v, še, v tem mikroskopu je še en tunelski mikroskop, ki deluje na, na podoben način, uh, edino omogočejo, da vidimo te mehne objekte, da jih res lahko opazujemo. Slike so črnobele. Tukaj pri tem mikroskopu vidimo svetlo temno, pri tem mikroskopu vidimo gor dol, pa se te spet računalniško spremenimo v črno-belo. Daj, tukaj vidite dve oglikovi nanocevki, narejeno mikroskopom na atomsko silo, ki so pač umetno obarvane. Zradi tega je nano umetnost, v bistvu nekako umetno obarvamo črno-bele posnetke kako te nanodelce potem lahko detektiramo. Daj smo videli, kako se jih vidi. Vidi se jih samo z elektronskimi mikroskopi. Koliko? Koliko pravzaprav jih je? O tem nisem nič govorila. Zdajle v tej sobi po moji oceni, jih je okrog 40-50 tisoč v vsakem kubičnem centimetru zraka. Kubičen centimeter je malo, ne? Centimetr, centimetr krat centimetr. V takem mečkini kockici zraka je zdajle 40 tisoč delcev. In mi jih ves čas vdihujemo. Večino jih tudi izdihamo, nekaj pa jih ostane v naših pločih. Nekaj igre skozi ploča v krvni obtok. Pa, rečemo, vse smo preživili, ne? Se moče pa niso tako Kako je pa privarjenju? Privarjenju nastaja več sto tisoč nanodelcev, v vsakem kubičnem centimetru. In varilci tudi to dihave. To so delci kovin, ki jih varijo. Uh, kako je pri uh, kajenju? Pri kajenju so zmerali v izdihanem zraku kadilca je 100 milijonov nanodelcev v vsakem kubičnem centimetru. Uh, se verjetno ste kadilci umestni. <laughs> Uh, Kaj je je škodljivo ne samo zaradi te, tega katrana, ki se v prčih nalaga, tudi zaradi nanodelcev in zaradi tega tudi vpliva na obnašanje človeka in prodirajo ti nanodelci v možgane. Zdaj, jaz sem rekla, da tukaj le zdaj, koliko delcev je, ne da ste verjeli ti mojim prstom, ne? to je uh, pač ocena. Uh, v Sloveniji imamo zdaj tri merilce, detektore teh, teh delcev, da lahko pridemo in pomerimo. De te merilci, vidite, so relativno dragi, več kot 50 tisoč evrov. Uh, kako pa delujejo? Delujejo tako, da te delce ne preloči po velikosti. V teljem delu, tukaj je tukaj en ta kondenzator, potem dobimo ven točno določen velike delce in jih pelemo v eno komoro, kjer se na njih nabere vlaga. To je podobno kot v oblaku. Uh, na tem področju, tukaj vem, da ste imeli včasih uh, uh, rakete proti toči kako je raketa protoči delvala. V oblak se, se so izstrelili nek, nek eksploziv. Ne? Tam se je stvar je eksplodirala, nastali so zelo drobni delci, nanoprahovi, in okrog tistih prahov se je nabrala vlaga in zaradi tega se, so se nadile kapelce in je začel drž prepadati, preden, so se tiste kapelce zrasle v tisti prenosičeni vlagi v, v krogle toče sem slišala, da ste imeli še teden točel, prejšen teden točo, ne, kolega povedal, le, v področju Maribor. <laughs> Tok, da uh, na podoben način tukaj okrog delico naredijo um, uh, plašček vode, da delec potem nekako navidezno zraste, ne, v bistvu imamo potem kapeljco, ki noter vsebuje delec in kapeljca je dovolj velika, da se je z laserem lahko pošteje. In to je uh, to lasersko štetje. Ne, naprava je kompleksna, draga, Uh, ampak vizija pa je, da bi ta podobna naprava verjetno cenejša, pa, bil, uh, pa manjša bila v praktično vsakem prostoru, v šolah, v bolnišnicah, vse posod, kjer so ljudje bolj občutljivi na emisije delcev, še posebej pa v vseh tovarj, ki se bodo nanodelce delali. Prav to je na področju zelo, zelo široko. Mi smo s to napravo pomirali, kaj se dogaja na prkirišču pred našim inštitutom. Zdaj, upam, dobite, uh, Tukaj so zdaj število delcev vsake kubičen centimetru, tukaj je 15 tisoč, 20 tisoč, tisoč in se lepo vidi. Tukaj so pa ure. Ne? Tukaj le konec delovnega dne, so ljudje grajo tukaj po tej cesti domov in se je povečalo število delcev. Potem zvečer grajo očitno v lajv. In so se spet vozili, ta cesta pele v, v, v Zaledje, Ljubljane, v tej smeri je pa centr. Ne? In so ljudje hodili potem žurirati v, v center. Vračali so se tam okruh enih ponočili, ne? no in potem zjutraj so prišli pa spet v službo, verjetno drugi, ne, kot tisti, ki so se vračali, ampak vidite, koliko se ti delci uh, povečajo. Zdaj, ko so mirali onesnaženost vzračja, um, so ugotovili, da v te, uh, te ultrafinih prahov, da je večino nanodelcev. To bom še potem povedala. No, zdaj, s tem detektorjem smo pomirali tudi volkanski prah. Sej se, se spomnite lana prila, vulkana. tega le volkana, tega ne bom kot življeno znala s ampak vsi se spomnimo volkana. Uh, ko je naša ta agencija za okolje poročala da uh, se volkanski pepel spustil na, nad Slovenijo, spomnite takrat, mislim, da je bilih jih pondel, pa, in tak dan da v petork mogoče. Smo se zjutraj na vse zgodaj v eni uri zorganizirali vsi, ki smo imeli detektorje v Sloveniji, takrat, in smo šli na krvavc. Na krvavc smo šli meriti zaradi tega, da se izognemo vplivu prometa, pa kurišč, poslega tega, da bomo res zmerili volkanski prah. In so nas potem še zrat, lahko in pelati prelatiste mašine, in smo potem začeli mirt. No, tukaj le je, smo potem tiste rezultate pregledovali, so taki tipični nanodelci, vidite, da so tipični nanomaterijali o nanomaterialih takrat ni bilo nobenih poročil. ker naša agencija za za okolje, oni so mirali v Ljubljani, pač s temi njihovimi meritvami, velike delce, mikronske delce. No tukaj le smo potem 21. so sporočili, ne? 22. smo mirali, ampak potem so rekli, da je pa že vse v redu, zato ker je padal dež iz 22 na 23-ga je dež, ampak mi smo mirali naprej. In vidite, da so ta nevečji piki so prišli še kot štir, pet dni, šest potem, ko so uh, naše pristojne službe rekle, da na, tega prahu ni več nad Slovenijo. Uh, jaz vem, da, da je veliko ljudi poročilo tem, da jih pečejo oči, ampak um, kako bi še okvedo, zakaj. No? Vsi ti rezultati so bili potem, ko smo prenesli mašino dole, še da um, e, e, pogledam. Zakaj so pekle oči? Zato, ker je ta nano prah v, sebo v sebova veliko fluoridov. Fluor pa vese, da je zelo reaktivan element. Uh, florova kislina je najhujša kislina, kar jih sploh je. Tudi uh, kupite lahko samo 20%. Tukaj Če vam kapelca florove kisline pade na roko, uh, vam bojo mogli, bojo prvič nastane zelo velike boličine, potem vam morajo izrezati praktično vso prizadeto tkivo. Ker če bi moj pa kapelca, tako leh vam čez nekaj časa pride na spodnji strani in lani ven. Uh, tukaj je vse, vse požire, kar je, kar je pred njo. Če samo vdihnete florovo kislino, uh, se pravi hlape v steklenici, zdravljenje nima smisla, pravijo. Pa še za nekaj dni umrete. In ta vulkanski prah je vseboval veliko fluoridov. To je tudi en delček tistega vulkanskega prahu, jaz mu rečem nano strah, vidite, dva učka, no osekusta, grede. Pa polnoti tih mehkih kraterčkov okrog, merilo je zelo mehko, tri mikrone. Ti kraterčki so nastajali, zato ker je ta, ti fluoridi so reagirali z vlago, In je nastala florova kislina. In florova kislina je razjedala v bistvu delček. Ti, ti delci so bili v glavnem kovinski oksidi. Uh, in je nastajal, verjetne je H2S nastajal tukajle, tukaj uh, da so se ti krateri potem delali. Na to je nano strah, ki ga pozna tudi naš sedani minister Golubič. Sem ga enkrat predstavljala na eni konferenci in si ga je zelo dobro zapomnil. No, zdaj še malo strahu. Kako nanodelci vstopajo v človeško telo? Predvsem z dihanjem, to sem že povedala, ploča so naš največji organi in tudi ne lažje pride v krvni obtok. Lahko jih tudi pojemo ali pa si jih utiramo v kožo. Dalej se začenja poletje, vse zaščitne kreme, ki imajo faktor več kot 12, vsebujejo nano titan dioksid. Uh, se pravi, dok, dokazi so že, da, da ta nanoti titan dioksid prodira v globoke plasti kože, vendar zaenkrat ni še nobene alternative. Se pravi, uh, če je treba uporabljati zaščitno kremo, zato da se izognemo kožnemu raku, jo pač uporabljamo, vendar se treba zavedati, da je lahko del kožnega raka tudi posledica kreme. Uh, Pač to je problem. Zdaj, kaj pa nanodelci delajo v, v telesu, se pravi, možgane smo že dali skozi v pljučih povzroče podobne bolezni kot azbest, silikozo, nabirajo se v vseh organih, ki filtrirajo kri, jetrih, ledvicah, vplivajo seveda na, na, na imunski sistem, tako da pač vidite, da težave so. Zdaj, v našem ministrstvu za, za zdravstvore, za kemikalije, smo pripravili te zloženke, jaz sem jih nekaj vzela s sabo, tiste, ki vas zanimajo, lahko zamate, če vas ne, potem pošlite naprej. Da se to zloženko tudi, boste videl, se da zloženko tudi downloadati z njihove strani, da nakratko pokažemo, kako delati z nanodelci in kje do, do tega stika z nanodelci sploh prihaja. Zdaj, kaj nanodelci potem v plučih? Kako se telo bori proti tem nanodelcem? V globokih področjih pluč obstajajo tali makrofagi, to so celice čistilke, ki telo nekako ščitijo pred tujki. Uh, te celice imajo take dolge mikronske izrastke, cela celica je tam med 16 in 20 mikronov velika. Uh, in ko pride v bližino celice, recimo tukaj je prišel en par nanodelcev, dva nanodelce, to je vse z elektronsko mikroskopijo slikan, uh, je ta celica te izrastke uporabila, da je potegnila ta, ta delca notr v svoje telo. S tem je telo, je pač organizem zaščitila pred temi nanodelci, ampak jih je vsebovala v, v, svojem, v svojem telesu. Zdaj, celice so to. Zdaj, če pride ogromna nanodelcov v pljuča, prvo, nastane velik teh celic, velik teh izrastkov in potem človek dobi zasluzenje pluč. To poznajo kadilci, še posebej dolgoletni kadilci, ki zjutraj kašljajo, ne prej, ne pol ure, preden začne govoriti. To je aktivnost teh makrofagov, da čistijo tiste delce v nizpluč. Zdaj tukaj je ena primerjava, koliko je teh delcev v plučih. To so zdaj spet ti makrofagi, to so celična jedra, so pač umetno obarvana. Uh, in primerjava je uh, iz Gondara pa iz Anglije. Dej, Gondar je zelo, uh, pa če sem tudi te slike dobila od tega profesora uh, Griga iz Anglije, uh, ki je tam delal radiskave, Gondar je bilo v čas glavno mesto Etiopije. In tam se je veliko uh, kuril, so mi je, pač kuhali so na, na odprtem ognju in ne bo so bili ogroženi otroci, ki so se mavam držali za, za, za kiklopa ženske, sveda, ki so kuhale na teh odprtih ognjiščih. In tukaj so uh, ti makrofagi, ki jih v bistvu dobite in spluči tako, da močno zakašljate. Prav si kadilci, ki zjutraj kašljale, če bi vzel človek, in ko če tiste iz, sluzibi, notr najdu take makrofage. Vite, koliko je teh, teh delic, teh delcev notri, čisto onesnaženo. Uh, in prav je, da ocena je, da dva milijona otrok umre samo zaradi uh, tele onesnaženosti z, z delci. Zdaj, ampak to je zdaj Gondar, to je Etiopija, to je delač od nas, to je nas ne briga, ne razne filozofje, stvari zanima, tudi globalno. Uh, gremo zdaj v Evropo. Ne. Tukaj je zdaj ocena, ne, to je bila skasično, upam, da mi niste verjeli. Uh, tukaj je zdaj ocena, koliko mesecev bomo manj živeli, zaradi tega, ker so v ozračju delci, ki so manjši od 2,5 mikrona. To sem pa že prepovedala, da kar 80% vseh delcev, ki so manjši od 2,5 mikrona, so pravi nanodelci. Se pravi, vi boste kar te v Mariboru imate več sreča, ne boste živel tam približen 10 mesec so manj, kot bi živel, če te bi bilo nesnaženje v Ljubljan pa skor dve let manj živimo, če je to zdaj prava ocena. To je zdaj pač ocena. Uh, Mel so eno uh, mobilno postajo, ki je merila te delce 2,5 mikrona velike in so v petih večjih mestih, tudi v Mariboru, pomerali koncentracije uh, teh uh, delcev. Slovenija, uh, mimo gradi, sploh nima take svoje merilne postaje. Čeprav vse posod po svetu so tudi standardne meritve. Uh, zelo zaostajamo na tem področju. No, zdaj sem prišla do mojega priljubljenega srebra, se nano srebro, koloidno srebro. Če vtipkate v Google koloidno srebro, dobite ogromno zadetkov ljudje pijajo to koloidno srebro, ga tudi sami delajo, da si zdravijo vse mnoge prave in namišljene bolezni, tudi raka poskušajo z nano srebrom. Imamo tudi v Sloveniji različne zdravilce, ki uh, zbujajo upanje in bolnikom in uh, tisti ljudje, ki so pred to strašno uh, boleznjo dilemo, uh, da bodo umrli, pač poskusijo vse. Ti zdravilci pa izkoristčajo te ljudi, uh, da jim zbujajo lažno upanje. Uh, ko sem uh, imela podobno predavanje lansko leto v izoli, sem celo navedla ime enega od teh zdravilcev, ki na portalu reklamira nano srebro, in je potem uh, pisal direktor našega inštituta, kakšno uh, grozno uh, raziskoval, ima, uh, uh, da je omenila njegovo ime brez uh, njegovega dovoljenja. Tukaj, da sem morala potem se mu opravičiti. Uh, zraven sem pa poslala še tri članke, ki dokazujejo, da nano srebro v krnem otoku uh, povzroča uh, prve znake tromboze da prodira uh, v možgane uh, in ni še nekaj grozen, kar sam dela, se naspomnem. Vglavnom sem se skušala nekaj zaščititi, zaščit, ampak sem se morala upravičiti, ker naš, za, naši zakoni ščitijo varovanje osebnih podatkov, uh, se pravi tudi imena ne smeš uporabljati brez dovoljenja nekoga, ne ščitijo pa uh, ljudi, ki so izpostavljeni takim množiščim eksperimentom kot je recimo tale, da uporabljajo nano srebro. Zdaj, kako do tega nano srebra prideti? Uh, jaz sem uh, ga kupila na Bauhi, se uradno v trgovina ga nimajo. Ne? Uh, na Bauhi uh, proizvaja se na Mačarskem, uh, kjer Mačarska urada za kemikalije o tem ničesar ne ve, o tem smo se pogovarjali. Se pravi, to je ilegalna proizvodna, ilegalna, ilegalna prodaja. Uh, Ljudim zbuja upanje, vendar povzroča veliko škoda. Srebro je težka kovina, še posebej je problematično, da ga daje omehnim otrokom, celo dojenčkom, da ne bojo imeli driskel, da ne bojo od kakšnih bakterij, si jih kot pa vemo, se nabira v ledvicah, v jetrih, v vranici, v možgane in tukaj gre za enožiščin eksperiment, ki ga močno odsvetuje. No, tukaj so bile rdeče, krde celice, tukaj je bila kontrolna skupina, brez nano srebra. Tukaj so bile celice izpostavljene približno 6 nanometrov velikim delcem srebra. Tukaj je bilo to srebro oblečeno celo v polivinil alkohol, v en tak polimerček pa je naredili še večjo štalo in potem so pomislili, da, da je ta polivinir alkohol toliko problematično za celice in so zla, zlato oblikal v isti polimer, uh, pa se ni nič. Ne. Se pravi, je res, uh, ampak te, ti članki so iz leta 2010. Ljudje ne spremljajo sproti znanstveni literature, prvič je, ne razumejo, drugič niti ne pomislijo, da nekje obstaja, borijo se, šposebje Rakov Viboniki za svoje življenje, Uh, mnogi naivnežji pa upajo, da bodo dobili znano srebro, in boljšo spolno moč in da bojo lažje spali in da si bojo urovno veseli življensko energijo in podobne zadeve. Ne? Seveda drago plačujejo potem s svojim zdravjem. Uh, kako je zdaj zazbest? Tukaj le je, zbest je tipič na mi imamo tukaj pač uh, našo cinkarno, ki je včasih obtožujemo marsičesa, ne? Tudi pred parimi leti so en objekt zrušili in se je bila potem medijska vojna po celi Sloveniji. Tudi na inštitut smo dobili delce tistega prhu, ali je ASB zdraven, ali ni ASB zraven. Uh, pred dvemi leti jeseni smo imeli pa neurje v Sloveniji, ki je odkrilo, mislim, koliko 3500 hiš, večina za ASB-sno azbe, kritino. Nihče ni niče se rekel naših pristojnih služb, da ljudje, ki so popravljali svoje lastne strehe, da bi morali biti zaščiteni, da bi morali imeti nekaj, čez, čez dihala, da tega zbesta niso odihavali. Zdaj, na srečo je padel dež, dež deloma, pa speret uh, uniči ta, to veliko nevarnost, uh, vendar kljub samo. Uh, se, zapičijo se v en majhen primer, iz tega naredijo vel, velik medijski boom, kot je bilo rušenje tiste stare strehe v cinkarni, Po drug stran pa ne vidijo, kako že bruna v lastnem oči so, kako se reče. Se pravi, tukaj vidite, kako štirja makrofagi, se pravi, štiriti se celice napadajo, eno samo žičko zbesta. Zbesta sam posebno ni zelo, zelo droben, ampak ma na koncu se razsepi v take zelo drobne nitke in ti se nitke predirajo potem plučne mešičke. Zdaj pa, ko pa makrofagi napadajo, taka zbest, so po bistvu makrofagi premehni, da bi celo to nitko potegnil. In zaradi tega tam na stiku, tam, ko ga celica hoče noter potegniti, tukaj le pušča celična tekočina. In čim pa tekočina, ki je običajno zaprta znotraj celice, teče v področje med celicami, se pa tukaj pojavljajo netja. In si zastanovni, potem začnejo povzročati uh, probleme s silikozo. Uh, tukaj je le spet mikro, se Zdaj, pa uh, kako je pa s, s tem, ko ruši objekte, ali pa ko zaključi na v gradbeništvu, ko nasuho režejo kamen, ali pa ko maleri, da, da bo gladka stena, zbrusijo uh, tisto steno. Vse posod se v tem primeru sproščajo nanodelci tukaj je tak primer kvarca. Prav tako, kot azbesti povzročajo silikozo. Enkrat je na našem iščju, smo imeli pač eno prenovo, je bil tudi malar in je pač navdušeno brusu. In sem ga vprašala, zakaj nima maske na obrazu? Pa če mu to neče naškodi, se je bilo vse čist belo. In je rekel, ja, maske nimam, zato ker me je sram. Kaj bo je pa drugi kolegi reka če mi je z masko v krohodu? Uh, zjutre prav je pa hudo, prav zjutre pa kašljam in časih to kašljam, da izkašljam kri. Se pravi, velik teh na naših gradbenih delavcev uh, ali pa tudi doma, če se s tem ukvarjate, če recimo kamen, kamen žagate, se treba zaščititi. Zdaj jaz sem prinesla na tako tipično masko, da si jo pogledate, da se pri nas jo kupiti, ne bila sicer zameri, Amerike, takrat naročena, ker se pri nas še ni dal kupiti. Uh, taka maska zaščiti dihala. Zdaj, če nimate maske pri rok, je dobro, da zavežete čez obraz, resimo, mokro ruto, šal, karkoli. Vse v kavbojkah, v kavbojskih filmih zmeri vidite enega kavbojca, ki ima zavezano rutko čez obraz. Zakaj? Zato, ker se preši, ki po tisti stepi uh, jaha. Zdaj, da mečka na okrov, da v demečkem pogleda, ja, prosim. Uh, zdaj, boste rekli, se tiste lukence v šalu, pa v ruti ali v tekstilu so ja večje, kot so nanodelci, se bojo šli skozi. V bistvu ne, nanodelci se zelo hitro gibljajo. Hitrost nanodelca, recimo, en, en nanometr vilizga oglikovega delca je 10 metrov na sekundo. V hipu, zaradi termične energije, je pač zelo hitro, ampak ne bo v hipu prodaril, prišel od mene do vas. Zato, ker bo mest trkal v molekule zraka, vse čas bo spremenil smer. Ampak v nekem določenem času bo prišel od mene do vas. To je deset minut recimo. Če imate doma odprti kamin, spravo imate kurjanje v prostoru, bojo ti sedelci lepo počas prešpancirali vse, vse kote prostora, tudi skozi priprta vrata v spalnico in jih boste potem tam odihavali. Da ta centralna korišča zelo uh, pozitivna, kar se tiče zdravja. No, še tale, potem gremo pa na nano umetnost. Um, kaj je zdaj v Sloveniji? A imamo kaj, ali nimamo nič? Daj, v Sloveniji ni nobene regulative, nobenih omejitev na področju proizvodnje in uporabe nano imamo urad za kemikalije, pri Ministrstvu za zdravstvo, tudi z njimi zelo uspešno sodelujem, tudi tole knjigico, kar te okrohe poslati, smo tudi napisali z njimi, vendar, ker ni v Evropske zakonodaje, tudi naši niso presiljeni narediti nič. Ne? Da bi bili pa naši bolj aktivni, kot so v Evropski skupnosti, se jim pa tudi ne zdi smisleno. Začeli smo pač delati na tem področju, tudi zaradi vstopa v OECD, smo velike proslave, takrat, ampak zdaj pa treba vsake pol leta poročati, kaj smo na tem področju naredili. Se pravi, nekaj se počasi dela, moram pa reči, da se zelo veliko beša name, osebno. Potem kupili smo tiste prve tri naprave, da lahko pomerimo, če boste kdaj imeli željo, da pomerite, kaj se dogaja, se lahko oglasite. Pa proizvajalci nanomaterijalov še niso registrirani. Naredili smo spisek podjetij, kjer prihaja do nenamenske proizvodne nanomaterijalov, ali pa kjer kupujejo nanomaterijale in jih vgrajuje v svoje izdelke. Ta spisek postaja, ampak se v bistvu ne ve točno. Spisek narjeja na podlagi mojega poznavanja njihovega dela, pa na podlagi tistih podatkov, ki se jih oni poslali. V bistvu tudi oni ne vejo, če iz dobro košne delce imajo. Se bi bilo treba zanalizirati. Z analizo rabite pa elektronske mikroskope, ki imamo pač tri v Sloveniji. Rabite operaterje. Se pravi, problem je zelo, zelo kompleksen. Ognemet ste videli na Ljubljano, ne? Ognemeti so zelo veliki v nasneževalci. Za lansko leto, ja, ko imate v lento, ki je ognemet Smo bližji zmenen uh, z, uh, z, z to skupino iz uh, Kimijskega inštituta, da, ki so imeli detektor, takrat ga moja skupina še ni imela, da bomo prišli pomert uh, ozračje tukaj v Maribor. in je bila tako prijazna, da bi nam odstopila svoj balkon, vendar je potem tista odgovorna oseba z Kimijskega inštituta rekla, da ne. Uh, tukaj, da zdaj v letošnjem letu smo pa že dobili detektor v naši skupini in se pripravljamo. Kdaj imate vi tist? Kako Se prav hmal bo treba se zorganizirati, ja. Pa bomo pa videli, kako bo. Uh, na to je ta knjigica. Uh, na tijem naslovu jo uh, prosto uh, downloadate, se pravi z interneta. Opisuje pa vse to, kar sem na zdaj govorila, pa še mnogo več en del je poljudno napisan, drug del bil za tiste, ki se z določenimi materijali ukvarjajo. Kako se boste pa zapomnali, se pravi dvojni, dvojni web, potem je kemijsko varan brez presledka.si, od tukaj naprej se boste pa že znašli. Pete v knjižnico, tam se bo odparla knjižnica in tam boste zelo hito prišli do, do kemijsko varan.si. Zdaj pa nekaj o naših rezultatih, ne, prve, tele nanocevke, ampak to niso oglikove, smo odkrili že leto 96, potem so postale vse manjše, na med narodnem prizorišču smo postali poznani. Cevke so pa res neverjetne, se pravi je imela 11 mikronov premeru, sanj 90 nanometrov je bila debela stena. Če bi mi to stvar povečali, uspeli povečati, za stokrat. In če bi uspel, uh, da tukaj le noter, da bi bil vakum, ali pa kakšen zelo lahek plin, recimo heli, bi bile te celke laže od zraka. In če bi jih lepo spletil, bi lahko dobil perzijsko atisto letečo preprogo. Uh, moram priznati, da mi je uh, take sanje uh, pač so zelo utopične, ne? ampak najbližje leteči preprogi od vseh uh, materialov. Uh, veliko žitek mi je bilo o tem govori v Iranu. <laughs> no, smo naredili tudi druge oblike teh celk, um, zelo majhne dimenzije so, vidite, ta perfektnost, ki jo zna narava narediti, ki jo z uh, temi tehničnimi postopki nikoli ne bi mogel. Tukaj vidite, da je že uh, atomske ravnine, redaj. tako se zaključujejo. Tukaj je nanovotlinica v izredno majhni celki, Potem so take razlojene cevke. Zdaj, zakaj se ta material se ne bolj uporablja za mazivo? In ko smo ugotovili, kako se ga dela v večjih količinah, smo tudi zapatentirali ne, samo sintezo. Trenutno po naših raziskavah je to najboljše industrijsko mazivo. Najmanjše trenje. Se pravi, da tukaj smo v spet uh, pač, ta prvi v svetu. Zdaj, če tako cevko pa lepo malo barvaš, dobiš pa zlato cevko. Uh, to je bilo enkrat v, v, v delu tudi objavljeno, če ste se jo zapomnali. Zdaj, zakaj ob, za, zakaj je ta posebna oblika? Res v ta uh, wolfrandi sulfet v tem primeru smo dali malo zlata, ampak to ni naredil barve. Barva je umetna, ampak ime. Pred parimi leti smo naredili tele cevke, se pravi mama tube, tudi prvi v svetu pa uh, nano brstiče, se tukaj je decel, ki pa ima take nano kroglice z wolfram disulfida tudi, izvrstno mazivo. Zdaj, če se malo poigramo z barvami, dobimo take nano brstiče. Uh, tole podjetje SCAN je zdaj izdalo za letišnje leto koledar in tukaj le je april. Ne vem, zakaj so izbrali to sliko za april, ampak uh, da se tudi komercializirati. No, zdaj pa, kako je to nano in umetnost? Sta dve možnosti. Ali da te mikroskopske uh, slike, slike črno-bele, samo na en tak primer način obarvamo, da pač določene stvari podarimo, uh, druge pa malo zatemnimo, da spremenimo ta fokus slike, lahko jih pa povsem predelamo. Zdaj, vse posod, kjer piše uh, neko ime, je to avtor te slike, kjer pa ni nobenega imena, sem pa jaz. Tukaj imate zdaj tako nano vrtnico, mi je bila v sem jo ja poslikala. Kolega Jana Silenc dela pa bolj umetniške slike. No, tukaj je tudi elektronski mikroskop. V tem primeru elektronske curke uklanjamo, da dobimo take lepe vzorce, ki, ki nam kaže, kakšna je kristalna struktura, kako so atom not v kristalu razdaljen. Tudi črno-bele slike so, so lepe, ne? No, tukaj imamo ene posebne uh, dislokacije, ene napake znotraj kristala, če spontane. Uh, tukaj le je pa, uh, so pa te napake vzdolžne. Vse te črte predstavljajo določene napake. Uh, te uh, različne, uh, ti pasovi uh, temnejši, uh, so pa posledica um, uh, Vpliva elektronskega curka, s katerim kristal gledamo, z orientacijo samega kristala. To je, za našega fizika, to je bregov oklon, zapasovi bregovega oklona. No, tukaj le imamo nano puzzle, je nas rekel, da se te sliki reče, tukaj je bil eh, grafit, ki se je rahlo odluščil. Grafit, eh, poznate, ne, je heksagonalen, se pravi, šeštevn kristal in se tako le lepo odluščiva. Ta, ta razstava je gostovala že na Jože Štefan, potem um, na nanotehnološkem dnevu v Ljubljani, potem po državnem zboru. Lanskega februarja, 15. februarja je bila utvorita v predvedju državnega zbora in je bila zelo lepo sprejeta. Uh, no, tukaj so kristali Wolfram, uh, uh, Wolframovega oksida, ki raste v obliki takih ješkov. Tukaj je nano marjetica, je v bistvu površina um, tele keramike, ki jo z obozrovniki dajajo za, namesto sklenine, keramični zobene. E, so taka zrna in če sliko pogledamo z mikroskopom na atomsko silo, se ta zrna vidijo in če je primerno obarva, še je to marjetica. No, tukaj imamo jagodo. Uh, ki ni nič drugega, kot uh, nek val uh, e, uh, naboja. Uh, v, v mikroskopu smo ta val naboja pač uh, našli, potem obarvan v, ta je zlo umetiška, v jagodo. Tiste kroglice, ne se daje za jagode. No, ta je malo erotična. Uh, tukaj gre za, za rast molibdin žveplojot nanožičk, to so tiste žičke, ki so bile v začetku tiste kocince, ne, ki so rekla da vsaka tista kocinca se tok in tok nanocivok. Uh, da iz erotike gremo na ljubezen, uh, ta slika se imenuje uh, oglata ljubezen, ali kocka sta ljubezen, pač uh, gre za dve kocki iz ene, uh, ene spojine, ki je bila super prevodna Uh, in tukaj vidimo celo organ za raznoževanje. Uh, Nista se raznožili, ampak ta statičen primer slika je bila pa nagrajena kot um, najboljša slika na tekmovanju za nanoart na mednarodni konferenci Hot Nano Topic Support Rožuliton 2008. No tukaj le je uh, sončni vzhod. Ivan je obarval, se pravi naredil tole, tole sonce, slika je pa drugač moja. Nastane pa tako, da tiste cevke, v katerih sem govorila, razslojimo v zelo drobde lističe, tist zmešamo v vodo in ena kaplica vode na gladkem siliciju se suši več ur. Čeprav je zelo mehka kaplica, zato ker tiste drobne ploščice pokrivajo površino kaplice, da ne, voda ne izpareva, imajo pa tudi dovolj energije, da se urejajo v te strukture. Ta ista slika, obarvana nekoliko drugače, imenovana nano svet, je bila pa izbrana na. Uh, mednarodnem uh, online natečaju NanoR 2009-2010 kot peta najboljša slika na svetu. Se pravi, če se s tem NanoR-om ukvarjate, lahko tudi na teh uh, radičnih tekmovanjih uh, uh, tekmujete. In tole je zdaj vse. Zdaj pa vaše vprašanje, uh, gospod predsednik, je kot da bi rad burno debato. Ne direktno še ne. se predvsej sodelavo, več, ko se srečujemo um, s tem profesor Krambergerem iz uh, fakultete za elektrotehniko, se mi zdi, ampak to bo tako na različnih teh dovodkih uh, na, na, kako se reče, nanotehnološki dnevi, ki jih priraja gospod Škrlec uh, iz obrtne zbornice. Uh, zdaj, na, na tem področju uh, je zdaj največji preboj bil um, v, letu, v letošnjem letu, in to v januarju, uh, ko so naredili uh, tranzistor. Tranzistor na osnovi ene same molekulske plasti molibden disulfida. Uh, pri uh, grafinu, ne, nekaj sem nekada zelo popularan, je problem, da je uh, prevodnik Za tranzistor pa polprevodnik, posebej za ta filter efekt tranzistorje in zaradi tega ta zelo pride v ki ostane polprevodnik, čeprav je debelo samo pol nanometra. In zaradi tega članka, ki je bil potem, da je množično citiran vse povsod, v hip -u, se je cela ta informacijska tehnologija v bistvu pač začudila oziroma zbudila veliko zaup, eh, zanimanja in eh, posledično so se začeli zanimati tudi za te moje materijale, zato ker bi tudi eh, z temi nanocev kamerat eh, dobili eh, podobne efekte in eh, če posebej iz eh, iz Južne Koreje, iz, kaj to, s, s, Samsung, iz Samsunga me čas matrojo, da bim poslala materijale. se bom preslej ne. Vse stvari se dogajajo. Um, jaz mislim, da ne. No. Čeprav uh, trdijo, da, da znajo dela tudi mehne radijske oddajnike, recimo z ene same uh, vendar mislim, da pač zmeraj so, so uh, problemi s hekari, ne. Sam, da bi nanomaterjali bili v tej vlogi, tega ne verjamem. Razen pač pek hitrosti uh, samega delovanja. To, ja. Pač tukaj je etika vse posled, tako ko sem pred predavanjem govorila s uh, kolegoma, uh, Ne samo znanstveniki, vsi bi se morali zavedati teh etičnih principov, tudi računalničari in pravniki in tako naprej. Če bi malo več etike bilo v delu, bi bilo za vse veliko boljše. Ne? Če pa iščemo več čas lukne v zakonu, pa poti kako vdrti v bančni sistem, pa napake pri svojih sodelovcih potem življenje postane naporno. Jaz upam, da vas to nanotehnologijo nisem uh, odvrnila od nje. Nanotehnologija je sigurno stvar samo na tak način se je treba lotevati, da, da ne bomo naredili škode vse in, in drugim. Uh, Priprečili pa bomo. V Australiji je bil velik zhod uh, uh, proti nanotehnologiji, ko je prišla na tržišče nanopijača. Ta nanopijač je bila taka, da je vsebovala drobne uh, kapsule, različnih uh, arom pa brvil. In če si dal to pijačo, ki je v začetku zgledala prozorna, v mikrovalovko in si izbral določeno moč, določeno frekvenčno moč je ki si dobil ven malinovc, pri drugem uh, drugi uh, frekvenci si dobil limonado, pri tretji frekvenci si dobil mleko. Uh, pač, kakršno je pač bilo, uh, In ko je prišlo to na tržišče, so v z znoreli. In so je pohode, uh, zahteval so moratori na nanotehnologijo in uh, ampak to je zmeraj tako, da eni, eni delajo tehnologijo, veliko ljudi je proti tisti tehnologiji, vendar kljub samo žive v istem svetu in se treba nekako sporazumeti, da se dela tehnologijo na tak način, da je v dobro ljudi, ne pa v škodo. Mere, ja. ja, na nek način. Zdaj, ker ste ravno to nadzorovali, v meni slabo pomoč je v bistvu močnejša, kot je slabo denar. In zdaj govorijo, da bi nadzorovali ljudi z njenimi takimi nanobotniki, ki bi jih v bistvu kot nedrobne mušice, da bi letelo okrog in da bi sporočali podatke. Uh, jaz mislim, da je velik tega je, je uh, science fiction. No. Uh, tudi, uh, jaz se spomnim prej, še, recimo, par deset nazaj, ko so te satelite pognali v vesolje in so vsi govorili, se da vse videti, čisto natančno se vidi, kaj delaš. To je bil kot en tak velik boh, ki je čas vedel, kaj delam in me je bilo kar strah. No? Čovjek se ni tipil. No, se vse ne upa povrtati, se te lahko gleda tam nekdo. Ne? Uh, Ampak zdaj, ko je pa recimo tale volkan izbruhnil uh, in ko smo se želeli, da bi kaj videli, kaj se pravzaprav tam dogaja? In sem bila praktično vsak dan, sem gledala te satelitske posnetke, v bistvu ločljivost je strahotno slaba. Se pravi, da bi nadzorovali posamezne ljudi, uh, smo še deleč od tega. Tukaj, da mislim, se ni treba baditi, da bi pa kar posipali uh, pokrajne z nekimi... Uh, nekimi detektorji nekimi senzori, ki bi potem sporočali vaše zle namene ali pa getazga. jaz to skoraj navarjamem. Se pa veliko govori o tem. In tudi uspejo določeni predvsem računalniški mojstri prepričati vladajoče tiste, ki imajo pač denar, da celo dobijo kajšno sredstva da take namene. Ampak, se pravam, to je moje osebno mnenje, ki pa ni treba zmeri zaupati. Uh, ko so bili v Londonu še koni, so naredili predpostavko, v, v kokih letih bo London 20 metrov visok prekrit uh, s konjskimi strepki in so se tega strašno bali in niso vedeli, kaj narediti. Ne? Zdaj, očitno v Londonu ni tega problema ni. Uh, tukaj, da tudi mojem besedam, mogoče ni treba verjeti. Mogoče nas bo nekdo, nekoč res nadzoroval veliki brd. Ja yeah, pa da zadostujem. Banč na karti se. Karti se zadostujejo. Bar ja, ta se vsega, kaj se vsega pogotovijo, se kje se bil, pa vi se pogotovijo s tistini karticami, ki plečujete. Sam, poglejte, kdo bo zdaj nadzoroval? A bodo računalnik nadzoroval? Ljudi? Če bo je zdaj, toliko ljudi plačevala, da bojo nadzorovali druge ljudi? To tako, kaj v bivši Jugoslaviji, ki so rekli, da bo 300 tisočeva duhov. Velika številka. Pomeni, da vsak tapeta tako že, že ogledva okrog. Uh, ne vem. Ja, dajte, ja. Ne, ne se razumem. Ja, ja. Na to je, res, to je ampak to je računalnik, bo zdaj izdelal. Ja, ja, ja. ja, se zdaj vse pomembne še je ravno to rudarjene podatkov. Se pravi, tudi evropski projekti, ki prihaja recimo na naš inštitut, ne več evropskih projektov na oddelku, kjer rudarijo podatke. To kjer iz množice podatkov znajo, potem spet z računalniškimi metodami izluščiti tiste prave podatke, ki jih zanimajo. Zdaj smo v bistvu v informacijski dobi, kjer je podatko uh, tako leko če preveč. To je, to je zanimivo. <laughs> Ne, ne, seveda. V če se zdaj razlikujo te namensko narejeni nanodelci od teh naravnih? ali pa recimo pri kajenju nastajajo veliki in majhni. In zdaj, ko majhen delec zaradi teh trkov, trči v večjega, se zelo velikac sprimeta. Pri a, namensko narejenih delcih si pa želimo narediti enako velike, tako ko jih vidite na sliki. Ne? Vsi so enako veliki. In če se to zdaj sprostivo zračje... Uh, lahko da bo zelo problematično za, za človeško telo, če je ta prave velikosti, lahko pa da sploh ne bo problematično, če je druge velikosti. Recimo za srebro, če je veliko uh, 15 nanometrov, je ne vem kolikrat stropeno, kot če je veliko 150 nanometrov. Uh, in zdaj se treba pač preventivno zaščititi v laboratoriju. Mi delamo v, v digestorijih, to pomeni v odzračevanjikih, to so take komore, ki srke, v odzrak skozi filtre. Če se le da ne delamo s suhimi prahovi in tudi zdaj recimo proizvodna v, v cinkarni pa v teh krasniku poteka preko mokrih uh, substance, pravi, da so ti nanodelci nastajajo v nekih kopeli in ne morejo pobegati v ozračje in to je posem varna, uh, varna proizvodna. Uh, če pa že pride do tega, da je treba recimo očistiti reaktorsko posodo, je treba uporabljati masko je treba uporabljati obleko zaščitno obleko. Zdaj, a, seveda, a, pri vse kemiji se uporablja rokavice in priporočeno je, da se uporablja dvojne rokavice. Zato, ker a, če bi imel samo ene rokavice, zaradi potenja rok pride pot v tiste luknice. Rokavice so ponovat a, pač a, a, a, polimerne in polimeri so take dolge verige, ki imel mis luknjice. In ko pride pot v tiste luknice, lahko nano delec potem po tistem potu po tekočini pride do kože. In če imate pa dvoje rokavice, ste povsem varni. Velike teh trikom ampak v pri uh, v tovarnah, ki se bodo pač postavljale, je treba, uh, da je treba, zakonotaj tega še ne govori, ampak priporočilo je, da se prvič postavi detektorje, uh, vsaj en detektor uh, v proizvodni hali, še boljše, če en detektor v, na iz, izhodu iz tovarne, se pravi, na izpuhu, En detektor bi moral biti pri izlivu, uh, pač te tehnološke vode. Uh, pa da se, pravim, da se ta obratovalni del tovarne, tam, kje se material dela, se mora ločiti od operaterjev. Jaz sem bila v par takih tovarnah v Evropi uh, in zmeraj je bilo tako, da je bila neka steklena stena. Zaz za steno je operatere preko računalniškega sistema pogajno reaktor, in reaktor je tam v zaščitenem prostoru tam so se proizvajali nanomateriali. Ampak v nekem trenutku je treba zatis material, ki se naredi, da toni neke poslode, da se ga pač proda oziroma razvozi. In včasih je treba tudi uh, oprati reaktor. V tem primeru uporabljajo pa obrazne maske. Uh, dihajo na zrak, ki ga dovajajo iz zunanjega prostora, se prav na cev, uh, pa antistatično obliko mora imeti. tega, da ne pride do iskrenja, še posebej, če delajo nanomateriale kovin. V eni tovarni v južnji Franciji so imeli dvakrat požar, to mi je pač eno od tem zaposlenih povedal. Takrat, ko so čistili proizvodno halo in so v bistvu s salcem čistili, se so imeli tiste HEPA filtre. HEPA pomeni High Efficiency Particulate matter, To pomeni, da izločajo te nano, nanomateriale Uh, ampak so se je tist nano nabral v tisti cevi in je prišel do eksplozije in do požara. Tukaj, da uh, je treba pač zelo pamaten način delati. Ni pa to nič pretresljivo novega. Smo imeli uh, eksplozije v, v redličnih um, um, mizarskih podjetjih, recimo, ko je žaganje zagorov, zred, samo užiga. Potem so bile eksplozije v tovarni sladkorja, ne, v Sloveniji, ampak v Angliji, ki bi celo tovarno razgnali. Uh, nanoprah ima pač drugačne lastnosti in uh, pride do tiste hipne oksidacije in tu je vžik. Zdaj pa, če pa načrtno to delamo, recimo, da imamo uh, bombe, mi imamo tudi uh, vojaške vajene na zadnje. Se pravi, so vojaki tudi izpostavljeni uh, nanodelcem. Imamo vojne v, v V Sarajevo, ki so ga skoči šter leta bom so potem veliko ljudi umrli zaradi raka in so potem tiste raka se tu morajo in so bili notri nanodelci. Tukaj, da je veliko teh primerov. No. Pri eksploziji pa nanodelce pošlamo, pač radijano vse smeri in se ne morejo združiti. Če se nanodelci združijo večje skupke, postanejo menevarni in se tudi večji in se izločijo z atmosfere. Če imate pa tiste Santa Maria delce, pa tedne in tedne v atmosferi. So delali poskuse, da je nekdo um, pokado cigaret, pa je prišel v to čisto sobo in je že v, v laseh, v bradi, v oblačilih prenesel tok tistega, tistih delcev, da je potem tisto sobo več tedno je bilo še zmerit, bili delci prisotni, ker so pač meritve delali. Tukaj da ni dovolj, da kadite na balkonu, uh, ampak se je treba še stoširati potem pa s tva, na balkona. <laughs> in pa boste rekel, imam detka, ki je dočakal 92 let in jaz je želena kadilna. A veste, ki je tudi pri tobaku, če je kakšen kadilc med vami? Uh, pri proizvodni tobaka uporabljajo uh, različne pesticide tudi na nano osnovi in vedi, so te cigarete, ki jih zdaj kadijo, bolj problematične, uh, kot so bile včasih. Nažalost. Zdaj, uh, sa dve, dve uh, možnosti sta. Tu je raz, nanodeljico od zgoraj na vzdol, kot rečejo, ne, top down, se pravi, da jih točeš, jih meljaš in tako naprej. Če pravi ti si se bojo čas nekako sprejemali, pravi zelo delečno boste prišli, ne. Uh, lahko jih pa uh, gojite od spode navzgor. vzgor. To pomeni, da vzamete eno aluminijovo kemikalijo, dodate nekaj drugega, tako da se ti se aluminiji izloči uh, v obliki takih drobnih skupkov, ki potem rastejo v tisti tekočini in v nekem trenutku prekinete reakcijo in imate nanoaluminij. No, te, tega ne bo ampak. Uh, ja, pri uh, ogliku ni tako velik problem, recimo pri kajenju smo v glavnem z oglikom ali pa pri uh, kurjanju, ne, pa pri svečah, to se smo z, z oglikovimi nanodelci kontaminirani. Ampak človeško telo je v glavnem iz oglika, tako tako, ne, in so mehanizmi, da se ta oglik potem sprava iz telesa. Razpolovna doba je pa skoraj štir mesece. To pomeni, v štirih mesecih boste imeli v telesu pol manj tistega oglika zaradi vdihavanja, kot ste ga imel v začetku. Pa spet na slednjih mesih spešno. Uh, to je še vse v razvoju. Problem so pa uh, materialni elementi, ki telo niso na ravni. Recimo srebro. Telo je rojeno brez srebra. Uh, in kako se pa zdaj spopadajo? Predvsem se uh, prihaja do čiščanja ne, skozi organe In potem, kar pride do, do odpovedi ledvic, recimo, ali pa srebro se nalaga na koži, uh, rataš tak smrkec, smrkcev, se še vse spomnimo, ne? Uh, to je ena agrija, ena bolezen, ki povzroči trajno pomoderirost kože zaradi izločanja srebra. Moder. In veliko ljudi, ki so po svetu eh, tako koloritno srebro, pil, pa niso tega vedeli, so res, res pomodreli. Kaj smo na naši televiziji videli enega tazga modrega? Ja, ja. Zdaj, človek se potem začne uh, domišli, da je et poletne. ne? Uh, zakaj se tistim plemenitim ljudem uh, rekel, da me modro kri? Uh, čisto možno, da so bili, bili bledikasti, možno, da so bili tudi rahlo pomodreli, ker so mi srebr in jedini pribor. Uh, po drugi strani, zdaj, je bila ravno velika noč, pa če ste bili kaj po crkvah, um, je kar nekaj obredov, povezanih z nanotehnologijo. Uh, en od njih je, da uh, uh, grajo s tem kadilom okrog, ne? okrog oltarja, pa pred Biblijo, pa tako naprej. Uh, tist skadil pač sprošča nanodelce in če nanodelci pridajo v stik s neko bakterijo, jo bo, bakterijo bo uh, Pač, če pride ta prava bakterija, pa ta prav delec pa tako naprej, ampak obstaja določena možnost, da s tem razkužimo prostor. In včasih, ko je bilo veliko recimo kuge pa teh drugih nalezljivih bolezni, so zažigali stvari, da so povzročili ta dim in so se skušali s tem obvarovati pred uh, temi nelezljivimi boleznimi. Uh, no, kaj pa potem župnik naredi? Potem vzame pa uh, vodko ne, in začne špricat, ne? Blagoslavljat. S tem špricanjem pa te delce spravte van iz ozračja. Edino dež vam opere delce. Vse to je pač simbolično, uh, vendar ta stvar. Uh, Pomaga. Se veste, vsakeč podažju imate krasn razgled, ne ima se na pohari tukaj vitel, ne, ampak zvodelec se vidi, tako da bi imeli na dlani e, določene kraje. Zato, ker so delci izprani iz ozračja, svetloba se na njih ne nesiple in e, ozračje postane zelo transparentno. No, potem pa še en crkven obred, ampak to z zasanjem, to, to je domišljiva, to ni nikjer napisan in tudi me namorate potem reči izmišljevala. Uh, včasih so ob, obmirajočem človeku oziroma v velikih težavah prižgali svečo. In očitno, ti se je blagoslovljeno svečo, ne? Ampak očitno je včasih mogla stvar delovati. Dragaj, se ne bi to skozi tis, pač tok stoletji uh, ponavljali. Uh, Sveča sprošča nanodelce uglika. Če bi ti strebaš tam jih uh, je dosti delcev odihnul, lahko da mu je pozdravil določeno bakterijsko okužbo. Uh, spravo, ni, ni, ni čist. Ali pa, ko prednevih zvonijo, kaj se pa takrat dogaja? Uh, se pravi, zvo, zvonenje zvok povzroča v zraku zgoščenine pa razrečine. In na takej zgoščenini, ko se molekule zraka nekako pridejo bliže skupaj, ki si, uh, pač kisik, došek ki in vse tiste zadeve, ki so še v zraku voda, uh, pride do kondenzacije vode na tistih zgoščeninah. In kapljice uh, se naredijo in padejo dol preden, uh, ta prenasličena vlaga uh, povzroči tvorbo velikih uh, uh, žogic stoče. Uh, to je velik teh obredov, ki jih je nekako človeštvo v svoji zgodovini privzelo, ki se tudi nekako dotikajo religije, Ker religija je čista sila, ki najbolj ne nekako hrani določene običaje, je čist naravoslovnih, teh osnovnih. Ampak vsega tega se nismo zavedali, preden smo začeli govoriti o nano. Se pravi, nima nano samo grenkega ampak zelo je veliko, nam je odprlo oči na no, nek način. No, ja, ti tisti so pa res sanje, ampak. Se pravim, dan se dovoljeno sanjati, ne? Ja, zdaj v Mariboru vem, da imate na tekstilni fakulteti uh, eno skupino, ki se ukvarja z, uh, z uporabo nano srebra ali pa nano titanovega dioksida kot antibakterijska prevleke. Uh, zdaj, če je to nano srebro, recimo, da, da so srebrne nitke, obstajajo tudi um, tekstili, ki uporabljajo srebrne nitke. Uh, to je predvsem za antistatična oblačila. To ni nič narobe s tem. Zaradi tega, ker te nitke so nekako uh, utopljene v tista polimerna vlakna, uh, pa ni problema, poveča električno prevodnost in ta katkanina se vam ne bo več na elektrila v nedoločniku. Uh, zdaj pa, če pa so delci, zato da so antibakterijski, zato da bojo pobijali bakterije in da potem tiste stvari ne bo treba tokat prati, morajo biti pa v bistvu na površini. Drugače ne bojo aktivni, če bojo zaliti v polimer, tak delec ne bo aktiven. Če pa na površini, je pa velika verjetnost, da ga bomo s časom zgubili. Al med samo uporabo, med tem, ko se oblačimo, ali med tem, ko se pere, da ga, da ga detergent izpere, pa pride potem v vodotoke, ali pa med sušenjem. Uh, in zdaj te proizvajalci teh tkanin da nekaj garantirajo, da prenesejo ta oblačila 40 pran. Uh, tukaj, da stvar gre počasi stran. Uh, nanotekstil je bil porazvit za eno posebno dermatološko bolezen, ko imajo um, bolniki nimajo nobene zaščite na koži, nobenih bakterij. In uh, potem pride ena hudobna bakterija ne, in uh, reveš nima tiste naravne zaščite ali pa za opekline, ker je tudi pač, eh, povrhnica povsem uničena in da slabe bakterije ne naselijo, so potem uporabljata nanotekstil. Vendar so ugotovili, da tudi zdravniki, da se mora uporabljati samo približno tri tedne, dokler ne začnejo zdrave celice rast, potem se pa nasmeve zato, ker je srebro samo rahlo bolj stropeno za nevarne bakterije, kot za tiste, ki so pozitivne bakterije. Daj pa, če pa normalno vsak dan konzumirate namo srebro, vam bo pa počas pobil praktično vse. Ne? Poleg tega, da se uh, izloča v, v organih. Uh, uh, zdaj, če vas je zelo strah, ne manj še to povem, da vas bo strahenje štir dni, potem pa ta strah malo popusti. Res, to so pač moje izkušnje. V začetku, ko sem to ne preslišala, me je bilo strašen strah. Slišala sem pa v okviru enega velizga evropskega projekta NanoSafe 1, tako da ni vse na mojem zeljniku zraslo nekaj pa je. Leteče priprove so čez moje, ja, prosim. sem. Ja. to. je je Ne, nisem, mislim, da je tist vodna para tam gor, ne? Ne, ne. Jaz, jaz ne verjame je dosti na tem. Uh, vem, da je obstajala ena merito, ko so na, na letališču pri zagnanem motorju mer, merali pač količine nanodelcev. Uh, vse so pač uh, povečane, ampak ne tako strahotno pretresljivo, kot čik prežgeš. Uh, se pravi, pri merjavi skajeni me tu zanemrljivo. Tudi sem jaz imela v svojem laboratoriju eno, eno doktorco kemije, ki je se je tako neznam, začela začela bat nanomaterijalov, da ni hotla več delati laboratoriju, ampak je vsake par ur šla na ček pauzo. V primerjavi s je vse to zanemrljivo. A. Mislim pa, da zarot res, res se ni treba bat. Tako, kaj je gospod prerekel sej. kdo pa se to nadzorval, ne pa. Koga pa brijo, kaj vasi? Zdaj, jaz priznam, da sem gospodare bolje poslušala na nanotehnološkem dnevu prvič uh, v tej temi in sem bila odsupla. Uh, zdaj, predvsem, to smo se že prej pogovarjali, predvsem zaradi tega, ker ne verjamem, da bi na ta način lahko vzgajal oblikove nanocevke. Uh, ampak, uh, da bi pa uh, dela... Do... Ja, on je rekel, da bi kar uh, CO2 z atmosfere pobiral in sončno svetlobo fokusiral in s tem gradil. Ampak se veste, kako je s temi predvedevanje, nikoli ne reci nikoli, samo um, meni se zdi stvar, ta projekt zelo malo verjeten, osebno. Bi pa mogoče kakšne druge zadeve, ali pa tole trodimenzionalno printanje, ki je zdaj, ali pa trodimenzionalna polimerizacija, uh, tiste tis pa če že zdaj vemo, da je stvar izvedljiva. Ker se gradne same tiče, um, vem, da na tisem nanotehnološkem dnevu je potem eden čist zgroženo vprašal, Ja, če v tep uporablja sončno svetlobo, kaj pa če bo zmanjkalo? <laughs> mislim, da je ta, tako ljubko vprašanje, ampak um, mislim, da oglikovene na je zelo težko uh, delati. Uh, prej sem že govorila, da sem nekateri bo se dvakrat slišal. Prvi oglikovene na so delali z razelektritvijo med dvema uh, oglikovima elektrodama da se jih da zelo blizu skupaj, zelo velike napetosti, da je prišlo do da se je sprostilo nekaj tisoč uh, stopin in takrat so rasle vlikove nanocevke. No, zdaj jih rastejo pri nižjih temperaturah s uh, tem, da uporabljajo katalizatorje uh, in to v recimo v takih podogovatih komorah, v posebni atmosferi uh, pri relativno visokih temperaturah, reke 500-600 stopin. Uh, sigurno pa ne na zraku. Ne? Na zraku oglik uh, v hipu zgori, če posebej uh, pač nano oblika. Zdaj, nanocevke potem, ko so že zaključene, ko so narejene, so pa stabilne. So pa tudi uh, problematičen material. Uh, ne, uh, oglikove nanocevke so ne, ne če gvorimo o premerjih, so, so, premeri so ne manjše, so, mislim, da 1,2 nanometra. Uh, ti so ti eno ki imajo samo eno stenico. Uh, potem večje so pa grejo tudi ja do, ne le, za na številko zmisel, ampak po mojem, do enih za 100 nanometrov, tiste, ki so več, ki imajo večjih obročkov. Uh, zdaj, uh, zdaj, te tamale se rade, v bistvu že rastajo v obliki takih uh, snopov. In uh, ne samo, da je ena zraven druge, še vse skupaj je malo zelo zlano. Tako kot odireč, pogledajo, so to take kroglice špagetov. Uh, ne držijo tiste ravne smeri v primerjavi s temi celkami, ki so čisto ravne, lahko tudi pa, par milimetrov, imajo veččas enak premer, tako uh, čist sporedne. Ampak oglikovina celke pač so specifične, tudi več ljudi se z njimi ukvarja. Uh, ampak je pa zelo težko z njimi delati. Uh, Prvo, ker je, je treba odstraniti katalizator. Zdaj, profesor Rebolj bi verjetno moral uporabljati tudi katalizatorje za tiste svojo gliko in anacilke, nej manj, kar, kar bi človek prečekval. No? Uh, zdaj, ta katalizator je pa potem, to je nikal krom kobalt, železo včasih tudi, uh, je zelo težko spraviti ven, zaradi tega, ker uh, je katalizator je potem obraščen to oglikovo nanocevko. In oglikovo celko je potem treba kemijsko napast, da potem ti katalizator v na nek način kemijsko odluščimo. So pa relativno defektne, uh, tudi kajšno uh, torej računalniško tehnologijo, se pravi, različnih uh, čipov tek zadev, uh, vse veliko poskušajo, ampak prav veliko pa še ni ko so zmerili prvič električna prevodnost, skozi eno samo cev, ko je bil velik boom v najpomembnejših revijah na IBM, se mi zdi, da je bila stvar narejena. na, na tisoče in tisoče ljudi se ukvarja, milijarde dolarjev, pa evrov je bilo že porabljenih. Zdaj, kaj bo naredili, lepo vprašanje, ne. To so projekti z področja nanovarnosti, v teh, tudi veliko razpisov je, v teh projektih pač pozivajo prijave na področju raziskav interakcije, se pravi vpliva nanodelca recimo na celico ali pa na nek živ organizem. Kaj nano delci določenega elementa, določene velikosti, delajo znotraj v organizmu? A gre zdaj skozi celično membrano? A se ustav v tistih lipidnih, maščobnih celicah celične membrane? Ali zdaj to, da je v celični membrani že povzročil celično smrt? Ali lahko prodira v celično jedro vse te raziskave? Al, kateri delci pa na kakšen način prodirajo v možgane? Kaj v možganih delajo? En velik projekt je na, na temo, zakaj je v porurju po Rurju, je, je veliko rudnikov. Zakaj je to velik parkinsonove bolezni med dženskami? Ne med rudarji. Rudarji so bili dol, so mi je relativno, uh, če bi rekel, da je slab zrak dol, ampak očitno je bil čiščen. Ne? Uh, gor, pa ni bil čiščen. Se, v bistvu do, se odmeri, se dobro ne ve, zakaj je to velik parkinsona tam. Zdaj, parkinsonova bolezn je tudi eno, pač, uh, en pač, en zrok bi lahko bil tudi aluminij. Uh, zdaj alumini uh, včasih smo veliko porabljali za kuhom. Kangac soble, pa, pa pondve pa tako naprej. Zdaj se ta alumini počas uh, izloča uh, iz kuhinske opreme za pripravo hrane, ampak je nekaj aluminija še zmeraj. Ampak, ker stvari so zmeraj zaključene na nek način, Uh, Ravno zdaj sem brala, da uh, je pač eno podjetje, pa en inštitut, pa ni bil naš hvala Bogu, uh, sta razvila ene filtre za vodo na osnovi uh, aluminijevih nanožičk. To so kar taki smukci in uh, je zdaj razvili produkt tudi za gospodinstvo, da bojo ljudje filtrirali skozi z aluminiji vodo, uh, ker tvrdijo, da pač pobije bakterije, kar povsem verjamem. Uh, ampak, kjer je zanavno, da je cizir jednomejhni tiste nitke, bojo seveda še v, v, v vodo. Daj, uh, se bomo na drugačen način očitno uh, zastruple z aluminijem. A sem vam odgovorila, nekaj sem zatavala, ne? <laughs> Zdaj, prav konkretnih podatkov nimam. Jaz sem zdaj tudi v imenu našega ministerstva za kmetijstvo bila na Evropskem sestanku EFSE, to je Evropska agencija za varno hrano, in sem pač tudi z našimi pristojnimi govorila, če kaj vejo o tem in so rekli, da v bistvu nima nobenih podatkov, da bi prišlo do nano, uporabe nanopesticidov. Zdaj, Čeprav takore, če čist uh, kemijsko človek pogleda, če imamo mi zdaj uh, neko kemikalijo, uh, ki potem, ko topilo izpari, ostane uh, v suhem, je v določeni fazi, takrat, ko se, ko se uh, delci kristalizirajo, lahko tudi zlomehna samo um, trpet zmeretko s pesticidi. Jaz mislim, da direkt uporabe nano zaenkrat če ni. Uh, Najbliže je verjeten tale uh, bakrov, uh, oksid, ki se ga uporablja kad modro galico, ampak ne ta običajen, ampak tisti, ki ga zdaj razvijajo, da bi uporabil čim manj pesticidov. Se pravi, če uporabijo na, manjše delce za, za pesticide, ki so bolj aktivni, jih uh, lahko uporabijo manj. Uh, vendar so pač bolj aktivni in so lahko tudi bolj problematični za človeka. Tudi, tudi, ja. Pri vsakem gorenju nastajajo nanodelci. Zdaj, če pa odpadke se žigaš, so pa ti nanodelci verjetno tudi drugi, ne samo glik. Uh, in, ko sem, sem, sem prisostovala enemu sestanku in jaz sem tudi opozorila, da bi morali potem najdati nek način, da tudi nano delce spravijo ven iz tih dimnih plinov, vendar sem mladerežna brta, zga pač uh, hladnega pogleda, no, moram reči. Uh, zdaj, kako pa nano delce ven iz ozračja? Jaz edin, edina metoda, ki jo poznam, je dež. Se pravi, ali, ali neka kondenzacija vlage na teh delcih. Delci so premehni, da bi, da bi uh, obogali kakšno centrifugiranje, ampak če bi jih pa mi v tem dimnem plinu uh, napadali z enim uh, surkom vroče pare in da bi se ta para potem kondenzirala na delcih, potem bi pa ta, ta plin zdaj nekako zarotirala v enem ciklotronu, tako da bi centrifugalno silo lahko stvari bi benostavno tam postavili en lonček in bi ti delci potem v tej vodi otekli. Uh, ko je po vodi, po, ni več tak problem. V vodi je zelo hitra difuzija. Če vi gledate pod optičnim mikroskopom, že te delce, v bistvu se vidijo sam večji, kako letajo not v vodi sementja zaradi tega branovega giba. Ne? To pomeni, da delec v vodi trka ob druge manjše delce ob molekule voden in tako naprej, v bistvu pride do relativno hitrega združevanja in se enostavno se obori Tisti, če pa pač tak dela, da se namara združevati, pa je tudi topilo tako, da, da, da nekako ne, ne, ne, tudi ne omogoča, pospešuje združevanje, bi pa morali eno kemijo da zraven, da bi prišlo do izločanja. Zelo težko. Zelo težko. Zdaj tisti, ki delajo nanotehnologijo, ki bi rad mi po dobijo pa iz tovarne ene gruče, tega recimo tudi glikove nocevke, imajo pač sele postopke, kako razdružiti te, te delce. Tukaj se zdaj tvor en kup kovalentnih vezi. Teprav tiste vezi, ki so delcu tistemu atomu na površin manjkale, je zdaj dobu izga svojega soseda pred drugem delcu in je prav kovalentna vez. Zelo močne vezi so. Pa tudi, če se samo z vandervasovimi vezmi, to so te vezik nastajajo zaradi njiha na naboja, združijo so to močne vezi. No, še nekaj o srebro vidite, da to je moja ljubezen. Ko srebro pride s pranjem v, v odtok, gre ponovat v teh urbanih središčih v čistilno napravo. V čistilni napravi pa uporablja posebne bakterije za čiščenje voda in pobijejo tudi iste bakterije. Tuk, da za sami či, način čiščenja odpadnih voda je nanosrebro veliko problem. Pa imamo smrt. Ja, ampak ta prave bakterije mora biti. Oni prav imajo pač določene kulture bakterij, s katerimi čistijo potem vodo kemijsko. Ja? Ne, zakonaz... Ja. V, ne, ne, v državnem zboru sem jaz nano art. Do nanovarnosti še nismo prišli. <laughs> sem pa, pač kot predstavnica Slovenije, tudi v, v teh mednarodnih organizacijah, pa kot raziskovalka v mednarodnih projektih, tako da mečkem poznam, kaj se dogaja. Leta 2009 je Evropski parlament zahteval od uh, Evropske komisije, da se ponovno pregledajo vsi, vsa dovoljenja za uporabo materialov, različnih kemikalij in tako naprej, uh, pri katerih je zdaj prišlo do, do zmanjšenih dimenzij. Ker recimo titan dioksid z velikostjo nad 200 nanometrov je povsem varen. Ga lahko jeste, ga lahko mažete, kamarkoli in nimbenega problema. Ko pa se dimenzije zmašajo, se kemijska uh, aktivnost poveča. In zdaj tudi za druge materiale, uh, so deklarirani kot povsem varni, zdaj ljudje pa če te, tehnologiji se im velikosti in jih uporabljajo. Zakonodaja pa pravi, da so varni. Uh, so v lekarna Ljubljana, lahko uh, recimo kupujete uh, določene gele protibakterijske, ki vsebujejo bojo uh, nanomaterijale. pač varno? In zato je pa Evropski parlament zahteval od Evropske komisije, da se pač to preuči. Komisije, odvalor je bil pa, da bo do leta 2013, tako kot je. 2013 pa poteče tale program Riča. Rič je evropski tale sistem za registracijo materijalov. In vsako podjetje, ki proizvaja ali uporablja več kot enotono materiala, se mora dobiti posebno dovoljenje tega riča. In zdaj se pripravlja pač nov sistem tega riča, ki bo stopil v veljavo 2013, do takrat je pa lov odprt. Edino, kar so dosegli, je, da se kozmetika, ki vsebuje nano, mora označevati za nano, ampak to je, mislim, od jeseni lanskega leta. Če, imate, če kupujete kozmetiko, je zdaj treba pogledati um, uh, datum. Zdaj je bila tista kozmetika narejena. Če je bila pred tem datumom, uh, ni te potrebe, po tem datumu pa mora pisati nano. Zdaj, uh, jaz sem dobila uh, možnost raziskati eno kremo proti staranju, prek interneta, ne, da bi jaz <laughs> seveda rabila, ne. Uh, ampak uh, not je bilo nano srebro, In sem tudi pomikroskopirala in sem našla slike, da je to nano srebro. In sem jih upozorila, da tukaj zna biti problem in so rekel, ne, se ni nano srebro, se je mikro. In res, ko sem potem pogledala njihovo reklamo za tisto kremo proti staranju, ni bilo več nano, ampak je bilo mikro. To je zaradi pač uh, mojega setarjanja. Seveda, delci se bili še zmeri nano, sam reklama je postala drugačna tako, da lahko do, ne bojo več tok reklamirali uh, nano kozmetike, zaradi tega, ampak kaj je pa noter, pa je vprašanje. Jaz sem predlagala tem pristojnim inštitucijam, da bi se mora v Sloveniji narediti en poseben center za raziskave. Uh, in zdaj se v bistvu, da se zgodil na ta predlog, ampak na našem inštitutu pa je ena skupinca, ki prav ljubitelsko uh, tele izdelke iz trga pregleduje Uh, in so raven, kaj so tele sončne kreme so pregledovali ja, in so ugotovili, da sta pač dve vrsti tega titan dioksida uh, noter, obje vrsti sta nano, ampak ena je bolj problematičen kot drugi in draže, ko je sončna krema, več je tistega bolj problematičnega noter. Ja. Ne, jaz sama delam relativno malo mal raziskav nekaj z, uh, v povezavi z Fakulteto za biologijo, ko uh, hranimo ene take uh, kopenske rakce, mi jim podomače, domače rečemo prešički ali pa mokrice, pod kakšno staro dilo so, pa kaj ga se zvijo okroglica. No, tista živalca še ni zaščitena pred uh, poskusom, ne? in tiste delce potem v sodelovanju s Fakulteto za biologijo hranimo z nano srebrom, nano titan dioksidom, potem uh, jih umremo ne? in potem se pogleda, kako se tiste prebavne železe uh, branijo proti tem nanodelcem, delcem. Uh, tukaj, da nekaj, nekaj um, meritev je že, ti se stvari publicirane. Uh, Uh, zdaj, inštitut Jožev Štefan je raziskovana organizacija. Uh, na, to, na tem področju delajo pač nanovarnosti ljudje, ki imajo te projekte, ker drugače človek mora zmeridirati isto, za kar je plačen. Daj, eni pač ljubitasko delamo z rama še kaj drugega, uh, ampak da bi inštitut lahko sicer s svojim ekspertizami, se pravi z znanjem, ki ga imamo, in to v tem primeru jaz to počnem, pomaga pristojnim institucijam, da vsaj deloma parirajo uh, oziroma odgovarajo na potrebne zahteve iz evropske skupnosti. Ko je Slovenija vstopila v OECD, smo mogli narediti akcijski plan, kaj bo Slovenija naredila na področju nanovarnosti. In seveda sem ga morala jaz narediti, zato ker naše pristojne institucije niti ne vejo, kaj je to nano, nažalost. Uh, in ko smo, uh, ko je bilo treba iti na sestanek EFSE, uh, Evropske agencije za varno hrano, so ponovno mene prosili, da grem. Za povrk, uh, tudi sredstvo ne, nimajo za to planiranih, tako da veliko tih aktivnosti delam celo na izlasnega žepa, ampak pač tako je. No. Jaz upam, da bo počas prišel do pač podmladka, da se bo več ljudi izobrazel na tem področju in da bodo lahko preuzeli posamezne funkcije. Do takrat pa kot raziskovalka, ker sem pač plačena iz javnih sredstev, čutim zavezo, da tem uh, javnim inštitucijam tudi pomagam po svojih močeh. Uh, sam, če vam po prvici povem, na, na, na teh ministerstvih je premalo strokonjako na tem področju. Zdaj, tale knjiga, ki smo jo z velikimi mukami um, Izdal, je bilo že dvakrat, vse lahko režite, dvakrat je bila že uh, ponatisnena zaradi interesa ljudi, če vas zanima lahko, na, na ni se so pišete, ne vam pošljajo par izvodov. Uh, moram reči, da sem imela velike boje, da sem jaz spravila skoč, zato ker prestojna oseba za to področje je rekla, da do polovice uh, smo prebrali, nismo več razumel. Pa sem skušala čim bolj poljudno pisati, ampak potem pride do tistega ne med med uh, ljudmi, ki niso strakonjaki na določenem področju, ki se znanjo dobesedno upirajo, kaj so vražen odnos pa enega raziskovalca, ki nekaj stvari pozna, bi rad povedal, pa mogoče ne zna na pravi način. Tukaj je zmeraj uh, razkorak. Mogoče tudi vi, da sem ga še stvar povedala, da niste čisto dobro razumeli, ampak pač zmeraj omejen čas, zmeraj pač govoriš iz sebe, iz svojega znanja in včasih je težko razumeti. Uh, ampak tukaj je bil dobesen na tako upor, da knjige niso hotel potem sploh uh, sprejeti. In ker sem pač nekaj mesto porabila z njo, uh, zanjo sem še potem do direktorce, ki so je potem politično uh, zamenjali čez uh, 14 dni, ampak sem jo pač pripričala, da je stvar vredna um, tiska, tako da so potem natisne, So si pa vse, vse avtorske pravice vzel, tako da sem sicer gor napisala, ampak knjigo, lahko tako le delim, ne morem pa nič, kaj več z njo narediti. Velik slik iz te knjige je iz različne znanstveni literature, velike pa tudi mojih osebnih. Daj, upam, da sem vam odgovorila, da izkušamo narediti ne več, kar se da, ne, izobraziti ljudi. Evropske zakonodaje ni na tem področju, se pravi, do leta 2013 ne predvidevam sprememb, kar se svetati, če Amerika recimo, zelo zaostaja v tem primeru. Ameriki še popularizirajo nanotehnologijo in ne uh, želijo, kaj da zgovorito o nanovarnosti. Japonska, kljub te veliki nasreči, je pa zelo zainteresirana. Tam se pa že spremajo ukrepi in recimo varnostni inženirji po podjetih morajo vedeti, kako je treba varovati tudi uh, laboratorije, kjer se dela nano ali pa v tovarnah. Tudi uh, določene izdelke na japonskem uh, že nekako značujejo znano, ampak je bolj na, na podlagi osebne zavesti uh, teh pristojnih inštitucij v uh, Ampak japonci so zelo časni ljudje in bojo popravic lepo napisali. Niso, uh, japonci so res časni. Notko. Ta Knjiga je na spletu, se pravi, 3, 2, 9, 1, 1, 2, si 1, če ne pa uh, moj 1, obstaja, pa se lahko... Ja, ja, ja, se ja, ja 1, 2, 1, je 1, 2, 1, 2, 1, 2, zvok zvok tot še dober da ni semunega gospoda omenila. Ojoj. Ta oj. <laughs> kar se vaje, temo, če zabetleče preproge se me bojo smejal. Ja zakonodajna oblast na tem področju še ni dovolj ozaveščena. Tukaj ne več znanja trenutno čepi ravno v raziskovalcih. Zdaj, kar se industrija tiče, jaz ne bi želila, da jo gledamo kot eno zlobnico, ampak tukaj gre spet za prvi za to, da jim ni treba označevati zeljku, drugi, že se tega ne zavedajo, vsaj ne vsi, Tretjič, da, da je tukaj seveda prisoten strah, kaj bo sprodajo njihovih izdelkov. Zelo veliko je bilo govora o tem ozne, o, o, obveznem označevanju in potem ugovor industrije je ta. Če bomo mi zdaj označili nas izdele kot nano in če bo to nekaj negativnega, naših izdelkov nihče ne bo kupil. Po drugi strani, kako naj mi točno vemo, ali je stvar sploh še nano? Lahko smo da nano notri, pa do združevanja samo združevanje, pa izdelek sploh ni nevaren. Uh, tukaj, te problemi so izredno kompleksni. Eh? Zdaj, kako se jih lotati na, na pameten način? Um, zdaj sem dobila informacijo z našega urada za kemikalije, da se v Evropi zdaj že prepravila uh, obvezan popis uh, podjetij, ki, vse, ki pač delajo na področju nano oziroma ki proizvajajo nano materiale. Zdaj, mi smo nek tak približen popis že delali, kot sem že preomenila, sam za nobeno tistih podjetij ne moremo z gotovostjo rediti, zato ker so potrebne raziskave oziroma njihova izjava. In zdaj, ko je prišla pa ta pobuda iz evropski skupnosti, smo naše aktivnosti zdaj ustavili in čakamo, kakšne bojo res uh, določila iz Evrope, zato da ne podvajamo dela oziroma da ne prihitevamo uh, ti evropski skupnosti.